اما بارقا اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يرفع الله الذین آمنوا منكم والذین آوتوا لعلم درجات وقال الله تبارک و ورد حال يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب وقال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من افلح ورزقك اكل وكان الله بما اعطاهه اصطفى عليه الصلاه والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يرضى الله تقى الله من الناس وليرضى المتعلمين والذي نفض محمد بيده تُرَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِقُ اَيْ <تصفيق> يَذَهَبُ وَيَجِيْءُ إِلَىٰ بَابِ الْعَالِمِ إِلَّا يُكْتَبُ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ او كما قال عليه صلى الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات حامل القرآن فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن تأكل لحمه فتقول الأرض يا رب كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوله طيبه بارکره چې کوای كما صلو علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارک علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حضرات ګرام احترم دولای کرام او دغه وبتو سر پرستان د حدیقه العلوم د مدرسې د ششماوی د امتحان د نتیجی پر سلسلہ کې د مدرسې منتظمین او دای کرامو په لکهرو په تور باندې دا مجلس مناقشه کړل دی چې صديكي اپک کی تذکرہ وکړي شي د ټولو معزز او د هېڅ پرستانو سره او دو له معززو د کم حضرات دی او دغه پټو د هوښنه غایب پارا شد نتیجې چې کم دمره ته د راتنه تنظیمي امورو کې دې ته سره کړی دا نو دارالمکې د دې نش بکسره دي چې زمونږ کا سکه په خلکو کې وټی دي زمانه مکه ګورانه صاحب چې تاسره د مجلس وګورو یا یو بل او تاسو مخبري مجلس کې مونږ تاسو درې کیس ماډرو ته ورپې تولبائه کرام او سرپرستان ده ساته زائم کرام او سر زمداری دار بیارے کرام او سر خرستان او سر زمداری دار زبا يو سو مخصر خبر ته دی بان نکاز کارس کد ده ساته زائم کرام قداری قدار دار چبا چیز زجر آغولی دی مدرسه کے داخل شویی دی مستازان وردہ سبق پڑا ود درس و تدریس چکم نظام بے چاہیز سر بسر پرستانو ستانو کنشتے جتے چلے درس و تدریس سمیدان کی او معلیمین او اساتی دائی گرام ہوئے گی نظر پرنو دا معلیمین حضران دا منصد پیغمبری کهګه مدهږي الله تعالی د اومت کې د علماء کو زماده هولګا نبی رسول الله کوي انما بوئتم معلم زکه تاسو کې مده وکړشه معلم تعلیم او کون کې نو د علماء کرامو د استادانو کرامو تعلیم او کون دغه خبره پورته وايي وحکمراني نبی عليه السلام تعالی په نو ميل او نبی عليه السلام باندې دغه وې دليکې دمر په کې غاره درا کا جبل نور دا ختم مکرمه کې زاید شهزادگان صاحبانی یو محترمینو هم یې کلیه او موعینه کړی ولبینا کلمه د نفی عبادت د لپاره ان د تو د الله تعالی سره د راغونیا زپا اقرأ جسم ردك اللذي خلق خلق الانسان من عادق اقرأ وربك الاكرم الَّذي يعلم بالعلم عملم الانسان ما لم يعلم تردیب وداوح دلیل اسلام مبارک ترانا اوزر راق تفصیل کے لدم جو واحد ودول سندر وصور سندر کی دلد اسلام اللس مختصر دے قباراها دلمنن هنه چرانا اگر تعلیم سر تعلق لنی بعلم سره تاسو ګلری اقرا قولي ولا تعلیم دغه فن کوم یی دورته ده او پښېږمن دا په دې موجوده درګه تعلیم په دنیا کې کوم ده تعلیم په دورنه دنیا تعلیم کې اے بی سی د انګلیسي په معنی یوه دا ضرورت دی دا د هر مقصد ده د ورته مقصد نه دي او دین تاریدان انسان مقصد دي مقصد حیات زکه چې شریف پاک له کتاب راکې الله پاک فرمای په قران پاک کې اوغه دعا د دایمه اسلام او د نړۍ انسان پرمختسو ته د خپل پلان دایمه اسلام د دعا اثر یې کوي چې الله ابراہیم علیہ السلام سوالتو ربنا وبعثیہم رسولا من حنف سین يطلو علیہم آیاته ویحلی نبور کتابون حکم ویزدکیه ربنا رسولا من حنف سین ابراہیم السلام دعا او فاقیل دعا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک صدیق رسولا من حنف سین رسولی يقرئ عليهم معانيه ويعلمهم كل كتابة تعليم الكتابه تعليم الكتاب ورقي نګې سره پرمختګ دې پرکاره په هغه د واګه ما په حق قبول شو چې ذا الله پاک له بل ځګ مغروز کړو موږ ته کوم بدیل کیده تديم تعلم درس تعريف او په لږه اګراده چې قرأته يربك الذي خلق ابراکل ولا بسم ربک کلوون در پر سرا میچ په کوم تعلیم کې در رب لملی در تذکرنی درجه حیضنه نو غږ علی ته حث ونعته او فکر دی دا پښتو ډېر آسان نوم العالمي خیر من عبادت الجاهلی دالت او دادت دیبا جسمت اترد دقوه نبیل اتراد فرمانی یا آبادر ایو ابو زردت نمش سار وقتی یا آیت اندکی دقوه نبیل قرآن پا نتانا نسور پاکت نبیل اترده نو سنتو چې څوک دې ټول کای له سن رکا د کور کوي او طالب کی یو عبادت کوي نو دې هغه کمیشن چلے د تعلیم کې لګاړي د عبادت کې لګاړي هغه د عبادت درجه د علم درجه اوچاته نو معالمه خیر من عبادت کار او ګنې نه سمته کومه څهار نه شي او څنګه علم یو طالب نو بیا مطالعه پر د فوره کاټ د زړه کاټونا ګټه کې څنګه ځې چې دا ټول کې چې موږ وګورو دغه زړه کاټه څنګه نه پدل دونه مشره وګاره ته په پاتې کې د زړه کاټه نه علم په بار باندې دا د ځمکني زګري د غوښه مچني زګري د تېمنو مچني زګري د صفای مچني زګري زړه نه هېنده د روح مچني زګري د زړه زدی وجه دا علم تو وجب آنے سرے دا امت دا بہترین و افراد ہوکے داوش میرے لکھے گی دو روک ورئی وقت حیالا علم سر پاس اکلے گی زدو فشا تارا فرمائی حل یستو اللذین اعلمون آیا برابر دی اوکھڑ چاہی تحلیم دینی آسل کھائے حلی عالمان بھی خبردار دی واللذین اللہ یعلمون آوان انما يتذكر اول الارباب کله دې خبر نه پتاګنځي چې له زو خپل د عقل خاوندان نوکل قدرت او کمو خلق سره <سلام> دي سره تا سره دې وکول دې نو کمو خلق سره دي د دنیا په کار کې هر څو عقل دې کچھ سره بي سره دي د خپل د او دو احطانو دا تعلیم انسان شده چو تذکره بجده قدم رانا دا علم بل قدم چو تعلیم به انسان شده قدم ما اندی اللہ علم انسان ما دا اعلم روایت کیا حدیث مبارک کی نبیر سلام برمائن اول ما حرق الله القدمه اول خرم پیدا کس وقارن اگو اکتب اللہ کا فرمجتلی کل شروع کا رب ما هو كائن الى الابد دعانا ولك ربك ورجسد يداولك ندان نه غدون دان نه نه غدون دې ضوا غرض دان نشو تعلیم او بغهدیقه الروحي په باداشګي کو دی ششماي ځان ته د نبی اللہ ربا دا هر یو شی ان الله مقدر کړي کړي حتی عيش او کژا تا کې انسان داویو نه داني خو بیا بیا او کمل جام دمر دا او دا د عقیده دا دی من یاتو کې وال قدر خير او تعالی فرض کړي دا دی اجازه کړي قدر او قزو تو خبر راغلی او تاسو به بحث وکړي نو قزو تو چپه دي شی او کله خبري کوي بحث وکړي نبطاب دعلم دیرلوی مقام دے او اللہ تعالیٰ سے آزب علیہ السلام مسجود الملائکہ اگردو اس جدور آزب مچادو ان اسلام تسجدہ ہو گئی ناوی علیہ سبب مخصرین ہوئی چناز علم ہوا او گیا نبیر اسلام نبارک ارشاد مبارک اوس کومه هغه акча خلک داوځي بچي نی سکول کاري تلوش نو دی به حاضرې وي او دې په سيژو پتي تاده جمله څه کول نه ده باهر موضوع نه بدل يا رب الله الذين امنوا منكم وكتبي لا تنقص باطك ابسطكم چه چاين ما را دي نو من تاسو ټول مؤمنانو ډوډو الحمدلله وانتن الاعلى ان كنتم مؤمنين الله پرځي تاسو به اعلی وي برکت وي چې په ګذر کې تاسو مؤمنانه یا مسلمانان و یا مؤمنان تولم بارده که اصل غومن شو او اصل مسلمان شو اللہ دون تواسو او سفات دی اللہ من کبیرداتی الاسلام یادو ولا یو علا اسلام محالا بکر کنم اسشیو جاتیگینا نندہ مسلمان سهلت دی لازم دون خدا وقت شابت اعمال ما سورت انا جرگر دون مسلمان شکر رجندگیو دون مسلمان شکر رجندگیو لیکن موږ په پدنا سره شي په دې ډول ځانه پر دینی علم او ته پېښو د سکول دګارې د یو ځای نه اېدې چې نه چې دا کا په دې باندې لیسني ولذينه موته علم نو سره درجات په بلادونو د درجه ورکړي په هغه لوکنه کابه لیکلي دي چې د دنیا شریعت د تطبیق د خواخوغه شپږ شکرت رحمتین علیه او بیت الله شریف شپه د تاریخ رحمتونه په اوشکونو په د په لواني نظرګور کو باندې نو پدته دا پام کیدار وای تا ورونه چې دیدونه د په کاتو کې ثواب دي کتابونه د په کاتو کې ثواب دي ما من ولد يدبر إلا نظرا نظره رحمه إلى والديه فله حج مبرور وكتبي بچی نشی چې هغه د مور پلانټ او د والدینو د دانطا ویرانی او د خپل د مور خون مور د مور مختا او ګوري د پلا د مور مختوری چې کله په دغه حج مبرور دغه باندې یو کول شی حج سوال نو قران په پکتو کې سو باندې ته پکتو کې سو باندې ته پکتو کې سو او امور په نوټو پکتو کې سو نو یو ځل کتو دی یو کبو چې میرا دغه تاسو زوم دا دغه زیادتی فارق لا دی دا یو د وګړي نو د حکومت کومه با کومه درنه نه با قبولني لیکن حقیقت او یقین لیکن د پلان ورکړې یو کته ګمبچه چې زه سابې باندې چه دینا فرمانه دیریو لنجز جنگو رینا دیو این سوابون دیشتن او پا حدیثوں کے مور اپلاتا دی جنگ دروازه میلی شوی من اصبح مطویعن لیلہی تیوانی نیه اصبح لگو دادان مفتوحان من الیجادن چاہ جے پسرار که داستی بواقی سباق جنگو مور اپلار دی بار پاک دار دی نگو دا دا پا رسار دی جنگو در وحده وہ بلاک ا جنتروا دی مری شی لیکن وہ اس خرد دا دروازے پرن ما برابر ندی نو اور دا کہ دتا کې مدرسې تاونه ما ګرانو څه دا کې نو کا په چه مین امر ماله دې نو له تو د کا چه مین امر ماله دې الله پیغمبر وکړو چې دروازه کا کلاوی کې دغه تا څه برابر باندې ده نو مور بلاک ا جنتروا دا از تمامیچی را شعب دائی کرام دی بدل <سؤال> دائی کرام دی برسار پرستان دی ندا شعب دائی کرام دی چرا کسر نگیر اصلاح فرما چی انما بوعیت و محلیم رکو تاسو کے محلیم اگلی ورکون کے او اگرام فرما چی نماد اگرد انتیدارا یتنو عالیم آیاتی ویعالیم کبول کتاب ورعکم ویلکی ندا خود انتادا انتیدارا چی تعالیم ورکی وعیس تنوالیما لیو تنمیمہ مطارم الاخلا تعلیم مبر گئی او تعلیم سرا جہا خلاکتا تردیت پتکا خدوستہ دمہ داری دار اوست جتن سریت تعلیم مبر گو لگی گی کم تعلیم تعلیم مبر گو لگی گی نوازو تعلیم کا اخبر ہو با سکئی کیمتی کئی وہ اخبر لگا کر دائیا گئی تقرار بکئی او دمین او دنگلانی دا دوستادانو دا نا پر تاریم کی آوان ہے حاضری دا تکر تاریم کبھار اکیم جبکا حاضری دیکھا اوستاد کاناست دیکھ نا در تاریم پارا حاضری ضروری دا او مفصریم دو قرآن پاک میری ایو آیت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت کے حاضری و آگستان په معنا نو د چاغری وایم تاسو د سره مله سره نور چې ما ما لي اره ما د دي يې ما د ولي دي ما لي لا اره الهد ما د دي چې زموږ لا چې ورکې ميننه ما لي لا اره الهد کله کله نو ته علي باندې تا پڅه کړه ده خو خو سین کنه خص صفو سین نو نه وایي ته دې وڅکه ځوا خل نه او که خو څنګه برابر کنه او خلنه لږه باندې ځم تا نو چې ګر څاګت غير هغې شي له استاد لږه او له استاد دغه متي باقي طریق کې د سور دوت په کلات په اوري کې توریږي دته لپاره دا دې موندنه چې د سمدانه چې څو لږه ښه نکړه باندې طریقو څنګه ښه ساتل کیږي یا هڅه کوي او دا چې شوه بل او تغیراز لیکن نبیابا پستاش تگذر گواڑی او دیئتی انی بی سرطان المبین قویدن براری دو دو کو ازان اچھ کرنے گرگمشن کرنی دو ماہتا بوا در سمسر کو ریسے کو چکلو گہتا کرا دا پوچو گہتے پاس جانا او در سمسر قوام نبن قدور دمان رسو سر طاقت پس یو دلیو سارے دیلنو یو افتادو نوستر پاسر آئے میں ماہ در آ وراخه کینکه په جلاڅ ما یو د بچي څخه چاله ما ما یو لري نو ما د دې د کومه انو ته تعلیم مرکز کې کا نو استاد نه ویلي دي په طالبانو کې دغه مقداراني چې پټ کې نه ویل او کې نه ویلي اوبوځ باندې دیمه په تاسو باندې پیژنی او دا باندې طالبانو کې طالبان په دغه دې کاریش نه مې امه نه کړې او په دې دواې او چې بېمار ودا دې دغه رو به ورته او باندې دغه ټولې طالې خبرونه دا کوي کولې نو هغه د اټیني کو سلطان مجیب جرم مدارک ته دا شرطونه وایي چې به ماورې ښی آباد دي محروم خلک دین سبق نه کوي خپل او دغه چې ویني نو سړی د کور کې کانا نو دغه ته په معنی چې نو ویڈا ما مخبلا تب اترون باسی ویڈا ما مخبلا انمار دن باشیدی لیسی لگه دبالا لا سطور دی تطوری سخا جامی دی چونی سپاس اترون بناس لی تعلیم در پارداری لیگا او دا جان سریا چا بئی دو استان با درس کی چه کم حنوارات برکات نی چه کم استان نلی کم سبق ہوئی چه پاکی کم حنوارات و برکات نی تب اترون لبا دا حاگی می شاکر وګورستنه پادر شوانو دغه سوځه باندې تا پیغړیا ستاسو او کړي کته شهر دکښني هغه سابک پټګان له مطالبه وکې طالبان مرته تکراو وکې او هم نوره ورانه تا ته کومه د چښې محسوس کړي ځکه او صرف ده کتاب اللہ چی کم دن سا آرے کم تدا نواراق صرف رسوی دیدان فریاست آگئی سب یا ریسی نے نکار دیدان سب یا ریسی نے نکار نو علم در اجاد اللہ نتکی گی نو دا دار ساکر اکرام دا دار اجاد اللہ دی نبینا صلی مبارک ارشاد فرمان من عراد این هو وتبقى الانسان بنار فلانظر الى المتعذبين فمن بحث من جهنم نظره المتغور فلننظر الى المتعذبين بيد بغاده الطالب بما ما تجور او غيره سبقت ما قد تصممي <تصفح> فبلى الذي نفس محمد بيديه معلم متعلم چنيسته دداز ورته وي يختلهم يا يذهب ويجي الى باب العالم چته زیو اورا چې له استاد دروازه تا معنا دا چې دا طالب د استاد دروازه ته للی اوس په دې موضوع من انسان کې مندان وي وي وګره درو علماء بولا کړه کړه چا وي علماء د مغزله څخه فاروق له نامو دا وړه ځل کې هغه وروسته دا چې دا به نو صحیح کار دي د کوړنا پرکو د کوړنا ما دا کومه پروسه راښکړل لا کوو دا ما ته نشم کوی لوخه کله دا راغره کنه دا په خپل ځینو سره غطا نږه اټکو په فردوس کې دي په قران پاک中所 د بار د عین دی دا لري حالت دی په پړین کې لوبا د اولته چې پېږي د ګلابانو په دي ځکه کله په یو مسلمانان دي په قران پاک کې لیکن پږدا په اړه زه په دا کې کتاب دا لا تا نه دی غواړي چې پږدا بار اوسه کوم چې پږدا کا په دې نه کټاله ویلندې چې دې باندې راځي د توندې زمما دکېته په واغې صاحب کېنه ایه بترادې راځي ورته مې دې درځي ته ډوډۍ کوله ورکینه مې راوړه صداعته نه دا کار وشوه یع غاوو ولديو اله <سؤال> الى باب نبی رسول انا دار تاہیم کس کو دار آتائیس کرو با اصلاح در دمجان عرائشی در خر کو دیمازتونو وقتی نو پکے لارن دیمازتونو وقتی نو پکے آروا دیو علماء کمکہ دے شیخ پکی کی گیا سیزم کو آورا با رکھم بے تیراز وچانب کو چاپ رکا کے چکر دے کیوشن نیو لے کو نیٹ باندے چاپو کنیڈا کی نیو لے دے چاپو جا جرگنی کی نیو لے چاپو ایلیڈ کی نیو لے دے شتے ک دغه پر دې عين موږ دغه پر دې نه کړه په دې په دې موږ پر دې نه کړه وای کړه په دې را موږ پر دې عين دي نو که شم چې کوم ځای ته جامه د تاسو غواړو په باندې کړه دې په هغه بیا په کتابی نه کړي یره چې ما سره پر کورونو نه غوړو کړه دې ولري تاسو هغه ځای یو یو پوه ته کې ماته وی د هغه دغه کې مې چې یو کار ته ځه کړم که دا دغه کار که زه هغره خپل جناع وې شو راځي که په دې یو څه کې کارې ا یو په دې کله کې دا ویې وینم په یو کور مونږ کې دا غوښته یو ورته دغه ځای چې پدې نه پوي دا خو دا کوم د غوړې دا راځي انو غواړم دا دا نه غواړم کله دا دا چې تاسو ما دې ډېر شاته فارم دا څه مقصدخه درته ده اخه ویل نه ښاوه دی لیکل دا انو ویل کړه چې لیکل دا چې هغه دې به وګوري حظ یې دنه کلم یې اله په سي باندې او په سي په سي یا څنګه Taliban دا ښه دا ځان ته موو Taliban ته موو دا موو چې اسلام کوم ارشاد دي کومه ښادانه چې کړي دي اوبو د مونږ په بس یو څه فکرېره درغاوو نقطه روان ده نباږي ودنه پاسي او انکه چې د دې ردي ولګې شوې اچا چې ښه وي د دې ردي نو د دې ردي به څه سم د دې په او نیک څه نو ځکه چې نشه ارمان کېږي چې انجښته دا د مقصد ده الله تنتری کا لغن مدد کو اور بیا شاگرد تکی بیا وکیږي د ورشي وړوې کنا بیا د تقوادار پرزاره پرې زاره علي پورشي مدرس پتیږي ورشي تقوادار پرزاره پرې زاره کوي پتیږي ورشي نو هغه دغه ورو د ورس کنا اوس هغه د ګرم په سیتې چې اوس یې ځکه په سونو باندې پاتې د دغه یو لپکار وړاندې ځاګه ځانونو ته استینځاو کا چالو مو کا دغه کا دنه په وړاندې مګادو وړاندې بیا خپل ذکر باندې وکړو درڅو کې دادو و وحور کوي یو نه کوي کار نو دڅن په براست کې پوهی ځانې حشې نه ګوري درافاس نو پکې کم شي او او دښت مونږ نه فرا وسلا او تو وسله ته ته دې د شمنه او شیطان ستاسو دشمن ده ان شیطان ان کومه هتو دي د تاسو سره او کومه سره هڅر دي د هغه پکارداری ته سره او کتاب د او تاسو قربت او کتاب د ذکر نو د پدې په دغه باندې او شیطان به به مرق اثر وچا دیغه ميو ځاړه ته ته دې دې وځاړه ته په 50 کله دی خاړه ته باندې کېږي نو په کېږي نه aksar na ma ko mutanadi ko rafa ko mutanadi ma ro ka say ma ko padi bandini che ma ko ta mus te te kam den ko konekt ko da ga bandi padash ke da ma ko و مَن صَلَّى الصُّبْحَ بِالْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى كُلَّ اللَّيْلِ مدیا صاحب جماعتې ورته کله ورما دی به قامې توشن کړو او پورش تپو سکول پکای چر په سمو جپاتی شو سووزر و سره اکشن دی یا د ټول مریض کی بدل امل بار شي کته پور کړه نه کیدې دا کوم ورو اتوایې دې ټول نشته دی غا عبادت کولې خپل تهونو چیز تاجوت کے اوشاری موسکی لیچے اوشار موسکی شرک شکیا ہے بار کاری زواری فرمی برسک داریت او لیاسیانی و سلپان ان موبین تالی بکلک اسواری دنیل برادی در غیر آزی رہی چواری غیر آزی رہی چواری غیر آزی رہی نداہ آگا تاک پر چیزم موضو کننمت دوڑائی پو شکاری ای لڑو او پرمو اکا چکمان دوڑائی داری بیادر کارنم او چرایی روایت کی آلی <سؤال> و دور در نزیر علیه السلام جون زبند فاردان تونو نزیاد تاکیلہ اللہم مغفر للمعلمین یانا بخناعا مغفرت کن فارد معلمینو دلی نزیر خبر چاہتا فلان دوا کئی چاہتا فور دوا کئی چاہتا فقو دوا کئی چاہتا استان و چاہتا سوک دوا کئی او معلمینو پہ چا دوا پیغمبر علیه السلام حمارا اللہم للمعلمین و اقل لعا اعمارا او یا لعا وظارت له انتكاس به و ما عشم او وللا برکات واجدای تو کتب کی اگر انتما عشم کی تو کتب شوانہ الله کافی ضرورت پورا کی برکات کی تو لیکي جو کتب دور کر کی نی ابی برکتی دی تو ضرورت شی و ندر او تو برکات دیار بیر یاد چدند و دی دی یاد واری خداالہ وردا بارات کوم برکت دی او مولانا په دې وخت کې اكو دې کې ورغړې ده کنه یو وروځو کا سره تعالکه تکړه کومه ده په برکو یانګه په نه وکي مقربتک معلمين ته تسو یو ولې د همڅ کار هغه اغه دونو د کوم خبره کاپلو باندې چې کوم څه کار کوي چې هغه یو څه شف ناسو او د یو کاري په شته د حرکتونو نو ما به نه د تا پوسګو نو به مې اناتیو ستاسو د تنخره کار دې کومه تا د دغه یو اضافه گزارته او تاسو ته دې ته تکل ودا په شاور ما لري که او کار الطريقه او منځکاو کو دي کې الله برکت او دې ته هغه یې چې تېری د پېښې کې شوی او ځنګله کې شوی. از په خپل ځان کې خبر درکنه نه، زه باندې ماره پاتې کیږم، اشر ته به مې خپل خبرې شوې دي، فراده نه کله نن ما پیسې شته نو یو مایدوی نو هغه مارمنه شته نو ما داږي په دې باندې ا څه تاسو دا مارکا رزق اوس تاسو وباس راغ پديو او بیا پديو ریوالو کې دا باب د دې موږ یې وی وی نو ځان موږ کې دا په هر ډول اکبر نو به دې کې لا برکتات اوري تاسو باندې راځي چې ځان سره د په څو د تخو تصورونه کوي چې کومه څوک یې راځي چې اسپیراګا سپلي وره کوي دا د نشاط او جنونو د تور لپاره خو په دواړه سره یې ورته اوس یې سره درې په کوړې کوم کړي یوه یې هغه څنګه سپلي یتي په تل نه وړانده کوي او څنګه راځي دوی په برخه دا وروسته سره ډیره څوک دې موږ باندې په جوړه پاته ځارونه ټکوې پاته بکې چې دې نه غېبې کنه ډېرې پریشاني مې. مې ویل چې څنګه مبارک فرمای؟ یذ قروا الفقراء ان جنتا. دا کې دې په فقيران، غریبان جنت دا. قبل الاغنياء، کوڅې د ګټه ورکړلونه؟ سوله. بخمسې بیاتي؟ اه، 15 وکاله وخت. کو داريط ته د برکت په وجه دا چې هرڅنه چې دې په وجود نه کوي، ذکر عبادت نه کوي، لږاڅو خبره د دنیا واقعیت هغه هغه ګزارو دی چې دنیا دا نه کول شه دي نو غوا په تمبا وکي او عادي اخلي نه راغولي چې ګر دې نه دغه باندې دوه ډله وګورا دا دوه ډله راځه چې ورغښینو نو چې د ماګدې سره څه کړم دا ماخه پکې تکې نشم چې کچاره سوړره امازان سره ورې له پوځي کوڅه ته وکړو دا به ورنکو زه کومه ګرام خدا څخه پاتوکانه او زموږ پوکتانو او خاص کار دو نماه د دینیت او قیدات څخه نو ما غوانه چې تاسو سلام کو دی او یو یو تاسو ته دېitato لا او ما څنګه دا څه الله صل الله عليه وسلم او دغه اسلام ته او تاسو نوم سکه ورع او وی دغه ته ماجه او د الله د منځه په ډېره شان کله کله څوږه لږه شي د خپل په پیله کوم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول پاک اسلام او تبسم وکړو او دیر زیاد چه کمدرو مسکو آخاکوکو نوی با دو چه ایل حق بی ما بچه راوان شو بیر جاک پوشا راشو چه چه چه چه چه دلو باروکره نبیر ایسلام پور داخل شو چه نبیر ایسلام پور دارو نبارکو جاشو چه ترکیب برابر کری شده پردین کزام درشوی نبیر ایسلام پور دینا ما ته ای اجازت ما دا کوه سره پکا خالته دوم دا کې شو چې څنګه دغه و او دغه یو تراتو تراتو د معرفت غور دا چاګر آی یو یو بیا دې اورو لا نو القدح ده پایو دې اوري یا شران محمد عطا کو څوک ورګیږي چې یو سره دي دوه ګر او ګانټیو سوديو حرامي او ني بیا چنا دغه ګرشو وګه د غراره دې دې اروبه که بیا که نشه کولای ما نه خپل خالي د ايمان وای مدرسې نه دغه ګر په ما کیسونه د خدا د ټکو ونا ته يم بالخبيثه الا با غيره کوئی بل نظر خاص شي رجيمان ودستم به افيده الا عن تهمده چبل رمرشو انا که داوสารګرې غوښتل چې دا دې debat شي دا د ما له لار نه ښه ده غوښتل چې پای دا له لار نه ښه ده ساده دې وایې له ځانه څنګه ځته هند په لار نه ورکړلایږي کوم دی چې کورې بیا دیوته کوي ډېر وروسته دې تالي دراړي ما به تاسو مات په دې کوم کمپټیو دګه دا کوم پدایونه دې تعلیق وروسته په خپل ځایونه وایي یارهونه یې کېدای شي دغه قانون د دې څو شي هغه دې دغه دې څنور کاټو دا څنګه د کوڅه حاګه کېږي 15 چې څنګه دا ساده دی څه دې کپی نه مو ته دی رايشو جغرافي مو ته راکه لاورته مو دغه نه کاړې راځه اوس مې شابه وې دغه کله خبر نه نه دا جدار کوم ځای راځي یوه بیا یو واره نور دا وایې دا حکومت او هو یار کي خپله پنځه کچري ته دا راځي دي نه یو څنډه کوله ګڼه نه کول او دا د استادانو قرباني ده تاسو څه پاتې چې سره شي دا نه؟ انا قص د زړه خوښ توچ نه دي طالبان د ګرګو کار دی د ګرګو کار دی د قرګو په سوای نه په انوته سوای نه سوبو سوای نو دې نه تا په کوټه وېسکې انکه په دې کې څلم بیاینه بیا ته وګورئ ځکه چې راغړان شیخان چې جمعه کوي نو دې نه تا په دغه وروه کې جمعه تکلته څوړه نو یا ظاهرین دا تاګه د روح څخه تل باغو تا ظاهرین او کتابهونه او هغه دا او قوي یا ظاهرین نور مې په دې باندې چې لقب یې رسول الله حاضر او ما وی کړا دا و جدا ټوکا څنګه او صاحب سپوږ توالو کتلې اسلام دا ورته کې تا دوه قوته خوضا خبره با حده را گرار دا گرار خو بیان دا نار دا نار دا پیران بریشاک نظر دار با خوی مسیح ندا دا کون دا تاریده مان دا سابه سوفا دیده بس دیده که نمی بلی کود از لاران تر چا سب جیده دیده با دیگی که نا ما تا که تاریده که سر پرستان که کم دی نتا سیچا سای کم پراجع پیتا سر پر جیده پراجع دا مانسیو لی پراریده پکورګي پکورګي چې ګمدار ځغرهغه د هغه د هغه په شپو کې وږي تاریخو کې لګانل شوی و پکه پکورګي کوم وړاندنه کوي چې په هغه کې یو هغه په تاسو کې چاو ما دغه تر پهتمر مجلس کې نه څه نورمال دی له راشه ا ما پیانې را و ما وې منې ما دغه اوسکا نو مرګ په کومه خاص دی وای نو ما د وی چې د دې تر په شوروځه ا نو د ما دغه یو ډیر ساده تا کا لا چې دا یو پیانې خو کې دي دا د دې شي چې دغه اوسکا نو بار باندې او چې ما یو نه ورګونه ورته متا کا په لږه کا ته نشي نو ما دغه دا پیانه د دې لپاره چې دغه د ورکه ا دا ته ټول میږه زورا او دې ته خبره نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه وسونو سکدا ته زو وګورم کنه او مته دیوخه انشاء نووستا یو مته کلمر باندې وسکه په دې باندې او په دې باندې ماته کوی انشاء وګورم کنه واچو واوسکه او موږ دې داس په نور ځای نيشته رتلو هغه کډیا جاگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائد دابو گیڈا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وپر امارت کے منگر اسلام اوڑی گلو دو قریشی و کابلی پرسی لنا ال جرابا منگلی راکن دو, دو خید پارا یو تیلید سرمنی تی حصہ باروں چپائی دکا جوری نبیر اسلام اوڑی پارا دبارا کت دو افراد نبیر اسلام اوڑی پارا دبارا نوند من الرaram شو نوند من جمع المنز Hamilton روها نوغا نوغشوhole، حممم همم التواهوني ادتürü بوق ف majorم جواوا، واقسا نوغشو، لان فكالل These days <laughs> days, <laughs> ن觉ر مانسي pier marketersAndرم هزوا، انرم هذه الظهل وأپنهم بز اوف! و канале حزاره إولادانه麗م betweenـ آنبان ذاتвой mandي 2019. 어�两مين، sino الس cursevate Бiance. こعلا أسمائك بش точки كل جواية محمد او الله وکړه چې ما ته وګورم نہ موسو وې موږ هغه کینو کما یموسو صبره کوم چې د مورته سن چوبې وایې چې الماء دا یې تاسو وګورئ بس دا په حد شوو لوګا په خاطر بیا وبلنا په یو څه کېږي په یو ځای کېږي او د برکتو مله نه کارګرګو د برکتو نه نه کنا په دې کټو کې ڈاو خان چکم اپاہنے پڑے گی وَنَبُونِوہُ او جیب آرمان دا چکم نیرے بوگو کی خوشتیک لئے ثم مَنَا اپنوہُ اَبْ یا بَدُ اللَّهَ اپاہنے پڑے گی دادر تیچھے مون ترادیم راسے ہو رہے سے بگرانہ آسے ترے لئے قربانی قرآنی ہو رہا دی وہ الیوسر و ماہا لوسرے الیوسر و ماہا لوسرے آسانی برادی مویدونگا دشکری چونک اکل نود دست ماندر ساہیل ترکتیون نوییو شیر آوگو جیدو او که ات کتيب نو بخی ویدو پرکتو لکت شب یونویدیوی دیویدیوی جیدیوید او رو قول دهون آمبر آجت دی آمبر وی نو بوگیده سی خواد ویچید آجو فیداموڑا آرمی چیوی ایجا ته بلنی ته هندو کته نو وڅې د حالت شراری کیو او نوح رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پاک اسلام کاشفدار دی دی ویجا ته د څوک په اړه مطالعې د حدیث کې د استشهاد چې په علماء کې اټحاد وګه به دا په خپل په خبرو کې ووځو دا راځونګا وایم ګان وایم دغه او یو میشا هغه څنګه په او با او باندې نو ستا هغه کې کومو وګړو نو دې سره نو وختونه دا غوښتي خو روږي هم شکورو ګور پننه مې لږ تا پښو تا پښو اوګه نو دا یې مې کوپلې چې دا غو نا غو چې کړی چې وافسه تاسو ځان سره وبلره بیا به ستا نوی له څنګه په جده په الله <سؤال> پاک تاسو نوی ته دراوځو تاسو پاک نړۍ ته درځو او تاسو څخه باقي پکهشته کوی نو ویل <سؤال> چې او نو نوی له دا ورته نووی له هغه کې کوم نه نو کوخه دا هم بار مې او یو ګویني چې راځي لاکان هو یو ګل <سؤال> ها و متفقه په په ټوکی یو له شکر واه تاسو نو په واقع څه و امم دا جعناس کسان ویدیو کواد رینا اکولا دیو جعناس کسان موٹ دو او داگه امتال بایی پا دسترگا کئی چی کنو دو نگو جعناس وارا پاگو خدا نیچی کدور پاکی وردنشیو نوانشی صاحب کورتا بگرنشی نیم کلو درائی سارے پوری کنو نیم کلو خدا کنو نوانشی صاحب کورتا نم کلو سلیو نم صل کلوگان شکا نا نو دنستا خیلوان صدریتان آوشپان مانا گوریگی یاو تانکی اکیلش مانا دی نو اللہ پاگاوانا بارکا پورت نو دبین اسلا کسنا پورت دواغان اکنی دبارد بارکا خودی بان جلید بوردانیسی و رفت کرنے سکے او بورد راگ وینه د ما د حاجی راګه د ما د دواو کوي ما ستاسو له سره سره تاسو څه ورستلا د هاه د طالبانو خبره هوښه طالبانو هوښه زما کله چې طالبان مو هغه څه چې خلک différentes детей muitas Ortodarias ڈا閩 ڈ bodерurbان ڈیووو ڈا ڈا被 ڭkersabe ڈا ڈیوو ڈا گلل کِ بارو ڈا ڈنا ڈیوو ڈا گلل نی کارحانسته، نی چے تڈنا نی دکان ڈا ریشتی، نی ڈمی ڈا ریشتی waters ڈا بس ‱ Dat تعالی ―odoxی اللہی سعف تکڈا ‹ína ڈا صدقتا ‹یستن، آدم تپسیگی؟ وائی کہا نا تالیبان نے ماندانا تپسیگی؟ نا ادا ماندارا با لیا تالیبانو تپسیگی؟ نا آو دن بزاعت تپسیگی کا نا کارچے بچے میں تالیبیئے کارچے بچے میں آلیبوئے کارچے بچے میں جی کمدر سوئے حافظوئے ایو روایت گرازی انا من امتی یشکعو لیل فی آم زنبیر صلی اللہ علیہ وآمی زمان با چاگر و سورة دروح خلق باقرار شفاعت کئی نبیل اصلاح بروائیو صلاح سنیشفا و یوم القیامہ دریتا وقتی و قرار باقرار شفاعت کئی درون را ورحل امیانی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی حفران بی سنننہ لغلما بیاری کرام شفاعت کئی داگران بایدانی جران میں شفاعت نکی او کرام میں شفاعت کئی سنننہ شہدا بیاری مجھو رہے دوگاری سے برافتہ لے سکا مورد رہے ناگا سی جیب تلاس کر ناگا برہا میرا ہوتا سکا کتویں برہا مو او اگرے سوئے کنوے بارک کی یا اللہ بارکات و آچے پا دیگی اللہم اے اللہ بارک کی خنے کی بارکات و آچے منسکے او دارے رمائے مل کرنے ہو سبری کتا تلے دے دارے تو رو پیس ساواد گینوں پر او دارے اللہ رکھے کمو لفدائی بارے ک تاسو ورینا کړو یو وخت دا د ښناست مدرسة کې راځي چې په تاسو زموږ د مدرسې استاد مونږ ته راځي دا په درېزه کې تلخاو استاد ریګر آتا نو بیا دغه په ویجا په غليګه ساده او خلګې سره خپل خپل خپل خپل خپل خپل ځانې زموږه خداینه دی وای نو هغه دغه په 3000000 غزارې مریضونه په دې الحمدلله عبد الله راکي او په 3000000 هاريانو ته په دې باندې دې چې مور کوي دی ولري څنګه پوری او چا نه څنګه ولري ورکې کرا انا بس ها راځي اداره وچا لازم څه کړم دغه مې د طاقت په ارضی الا علي الله رښتها نو موږ د طاقت په خدمت د په دې ته ما دوه سره دا برکت دی دا او د خپل مجد سره واور غو یو ولریکا ویلې نې ورداوي داغه د من سره هر کله چې ځان تېر کړو وی ورګی نه کومه یتما په دې انتظار باندې ا مې چې ورداوي د من سره یم لګرو دا د ورنۍ من سره د مقدسه حرمینه چې د نړۍ په حاجی او کو داځه په پښو آځه راځي د دې ورځ کلدګي خوشاله غوړل په مخه د دې ورځ ادرښت ته تقدره ادرښت ته سلام ګرانوکو ډېر خوشاله وه چې تاسو بچار هغه دنبار کیوی السلام علیکم حاجی شو نو د دې ته لږه چې هغه په دې راځي د ادرښت د پېښې نیو په خاطر واده نو کړه کړه د ښیګا نو سره به زیرا والی و زیرا شېغل نو دا دې په اوردو د یو پلچاتو د تل کې چې عارفو ګریبل ماځکه بولای نه څه خبر ده ټولې ګلته انو په ما په دې ټول ورو بيتي راغله نه متفق او سوره یو او چې ولرګې دي کله چې ځمګړي راځلو انګمګړي د تاټا په ځده ځان څنګه څه کوو ګورې کاه دغې ګورې نه سره لا پاتره سره ما ده دې ګورې نه سره دا چې علامه خامو زه دغه غره ته کیدره غره کړی کوه تا وای کړه چې ته خاوره ولاکه کی گزاره کیږي له کور ته واه کې شغل دراړ کا انا غط بس ران دهم په ماي نو کې او کاڅه مو کې دي په توګه چې هوځم به په برکاته تاسو د دې په نوم باندې په سره راغلي او نو راځو چې موږ راغو نو ما دې دای ما دا تاسو سار پاستانیس تاسی میں نے کوئی چھوزمان اپورا ہوں تو بھی خیوزا ہوں خبرا کوئی ایک آنا مو چھو کھائیس کو اسے کم بچے ہی آنا دعود او او اسل خرچہ و او پرانسپور خرچہ او دعود او کولو خرچے راغوں میں سور آردہ کاؤ و چھو کم سے او مدرسے کی آنا او دعود خیاد میں ساتی فکارداری چھو مو دعود خیاد چاہتو دعود او اساس او خیاد کله دا وی ته د نوې ورکړې ورکړې مو تاګیا غواړم. هغه دینو د ځدل کې د هوډه ما د تو د باونه. هغه دا رېبینیته د ټیټه تابلینې دایره راوا. تپیار غوښمن غل چې د مزږی وکړی کار سره مې چې لورې د مزږی کوي، موږ ایتایاره په دې کور ګلوبه کې کوم دغه څه روپ جوړه کی؟ په بکار دی کومه تاسو؟ تمه له سینو تاسو سره راځو چاتو؟ دغه کور بچو ته پوهستو اوس بچینو ته مدرسه کې ما تاسو ته کې تر کېږي کیږي دته مور کارو څو ذمہ داری دي کا. هیڅ تدېګونه دي موبایلونه ورکه او د ځما خپل ځان یې زه تا خپل ځان واه مګر لا کوم څه کولای شي درته یو ځما چې موبایل نو ډیر کیमती دی انجینرنا او ماجه سره دغه کوم نوور باغا کې نه خاص نو پورته دې رات پکه سهارسته ما مو ته دې ورته شاله یو موبایل شته نو بیا کې راځو ریډ نو ما دې یو کاټا پیدا غواړی مائمانا بداسی اپا تاس شراسی گانا کینی پاکی مائداسو بیس پکا ترولیز روپیر آگراؤنی پاکی مائم موباید سی نو دا دا ضرورت شده خودی که تقبا حوابتو نم دیر زیادی وقتو نم دایا کئی بارحال تاسو دا دیخپن و بچونتر دیر زیاد خیالو سات دیر تیر خوستادار اس مصال دا مدرسی مصال دا اسپتال دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا لا او مور چې کومه بچي دی مر راځه په سټاپټالکا استاد ورایلا جوکو دراو ورته کیو انجیکشن ورته ورته غوري ورته ورته پات بریدو او څوک چا ته دا کیږي ورته اول دی ورته دپاریو کرا شی ورته دنیواري په مولاي کې د مولاي په ورځ کې په پانګې. اګوتاکي په پانګې د هر ورته کې ګنې نه راغلو دوی دي او حتی کور کې په خپل ټاړي کار. نو موږ کور تر اجري ده سارغوس نه کې. دا اوسه سست دي. په ماګات کې نه تاګو په یوه کور کې سارغوس نه لیاقت اوسېده. په ماګات کې سارغوس نه باندې وروقي پاتې اوسه کور استادان تعدوته بیا باخي په طاقت بیا باخ یو به کې باسی یو با کې باسی تا په بچېو کې چې تاسو نه ګورم نه ګانې کوم کار کوي او بیا د دې ځمادرۍ چې څنګه د بچو په چاډی کې دی دې پراخ کنده ښکاره کوي ما دا وروځو کا څو ده دا بنابو دمرسي زړه په دې داخلو دي ویجیdale ما دا نو تاسو کوم د سار چای چې کوم د په پېټر کوم باندې په پېټر کوم کې 아니고 نه کیږي بلکې به یيږي په شګر کې یاري دا چې موږ په کې شربیاو سولم نو دا موندلې به په دې کې کوم چای وي کړه نو دا روان شو چې دا سپاته شته اته مې ورکه په نه کوي واړه څنګه ځو نه کوي ان چې نو تین دای تیسو تین دای تیسو دا بری زار کو چای کی ده ته ورنی روئی دي جگنده په سپیشل روکو روئی شو دوروئی او دغه غوټو باندې تعدید نه مري ته دا دغه له تاسو سره مې خبرې نه کړې، بس دا خبره چې موږ ورورې کړو. ځکه نو په نبه 200 نه نه نه نه شپې اګه راځي په تا اګه راځي په تا اګه خامو نه یو تر بیا نبیل اسلام فرمائید، سلاس و مخصمو حلیهن؛ تری خبری جواح... وقت جاستی نا؟ تم شرح؟ آه یولس سلاس و مخصمو حلیهن؛ تری خلصا کون تذکره تاو بل ازمات تاو بیانکون تو غیر نکون زو قطاع تا خبری کون او کل کون داقیقات خبری دیگا نا؟ نبیل اسلام فرمائید، سلاس و مخصمو حلیهن؛ تری خبر جلتا تاقیقا نکا سانگو نو پخې یو خبره ده نه دین شنه د لونجمانا په کماډو 800000 ټکټونو چې د مؤمن مرګ سره د هغه باندې کوم شی نه دی تاسو اجازه کوی چې به خپل ټول ژوند کې د دوه کتابو تا راښکو ته په هغه راښکو او ما ټول افاده یاندو یو اوراکښ میدانو ته چې دېسه او دې لري پوتا لکه یقین ادا کوي چې تیر ټول مې مال فارې راځي کی روزانه روزانه کیږي چې تعال مدينهونو قرار ما ته پورا ټاون جوړه کیږي څنګه دا کوی ته ادیکه ا په ځان مدا سکتے بوله نه دا هغې تاسو منځه ابي حسنته کې دا د مدني عنصر برابر دي روزانه کې څنګه لا ور کې بیا په ټول نيشته موږ تیر شا ګوري ما د ماجه پالي خو نيشته دا مېش کې دن ميدان کې د پلیټیک په پاتو او د جېډل کې د شتاب په توګه د وغاره نو ورته دا د الله تعالی څخه تر منځ راځي او دا ميدان ورته دې کاله راځي راځي څنګه به وکړي دن ميدان کارانجه کار دغه تا هرګو کې ځکه خاله کړي دا ټوله کړي دا هرګو راکړم راکړم په څالو د ته یاشي چې مې دږي او لګي ان دې کډاښته په دغه کوه دا نه په دې باندې کوم چا دې ځان وڅکي چې څو د دې باندې نه کېد تر کولا نو باندې راځي تر خوا د رسول الله دا خو نشرو چې تاسو په آذربایجي اې څه ډول دیو ګل پس صدقه ورسنه تا به یوکا چې هغه داسه په یوه یوکا ټول ورکړه لیک دې بیا ویل چې ترې د پصه شو ان پر ما یاره ده بیا دې به نه وایي چې پری وې شمینه ما موږ کار جا وکړو نو کاری دې موږ ته نه دا کی دې دې ته دی ویې او چې بیا چې کوم نه ان ټول ځوان دې به مو چې زما پنځه کړي وایي په هغه نه دغه ځای خلک وتام د سارتر په چاوسه باندې نه وایي. که هات نیوونه کو. انا کوئی کیلاو تا پرشنا وړنه وایي. ما څوک نه کېږه ما ځکه نه دغه چيز کې نه. میچونډا تاسو د ماډرسې د ټول وایګرامو سره دوډ مایګرامو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 وعید من الجن دجنت لرده، وعید من الناس دخلق لرده، او قارب من الناس دوزارت ریده یا لانیم ددیر باشه لاغر ایم دجرانم زمان دیر سخت آ بارانم، مہتبایتران بارانم باستی اللہ شنکر نو دین اکی چمون اودش کو، نو دین ایبانی پورتان باران که در نوار ستاس و قسطر کو باران که در اینسا جتیناسی چندی ادکان تاریمان باران که اودش سردان کو اپر اخنی که جتاس که طوب دې نه تاسو نه نکړم یو مګر سورې دي دا مګر تاسو کاراري یا چې و خدا صاحبانو هغه باندې او سموډه راو کېږي په ګناګه ورته پچی زار بس تاسو دا بار د بچانو او بچانو بارنه د نور بچهان سو بچات وروځانو غوټه په درانهستی یو فقیر باندې چې ادا کوي نو که سم نه کړو مجلس کې بچان دي چې ته یې نشو دی وی واپسې نو ټول مجلسه علي باندې یو خلاصې واپسې زماره خبرې ګټاسو یو واپسو وی چې واپسې کړه هغه باندې ځه اینو دې په دې بحث باندې نام کوم نو بچان دې چاته ستام ځې دې ګل په واڅ دې ګل ګور ګوي له هغه راهي ولا د څو نو دې ایمیجې دې دی هیڅو دې نه کړه ایمیجې دې څه دې ولې ایمه دا واشه با چاې دی ورو دي ګل څول یې ګل دي چې یې او نشو کولی وېګه ما په دا وی چې هغه راغره را تا ونیږي باچا او باچا پښو تا ونیږي په څارې یې وی حالت په ما ده پاتې نه کېږي زه ستاسو روګه باګه نه پاتې کېږي دا څه باندې یو نو باندې دینو نه هغه څنګه ور ځینا دا چې پاتې کومه دا برابر څه باندې شو او یا چې کوم دا تاسو یو ورو پاکستان د دنیا ته متا بیان شو او دنیا وروسکي اوس د دنیا کې ایت څخه از څخه کې زاجي تذيب او موږ دا څنګه بیان کي مو تو دې کتابو راغله د دنیا ته برسې کوه دغه په ونه کې الله مربانا غير بدو مداعله راغلي نه په دنیا او دنیا کې خطر تر خرج ونه ونه کنه اربعانت کې ما په الله پاک دې د طاقتې کې، خو دې خلکو کې الله پاک کو دي لیدل. سو موږ د دې مچسنګا ما دې تراسو د سینې کې هو دي. ما پوه شوم چې ګنې دا څنګه راغورې، خپره په څیر څومره روزنه کوي. څنګه ټول نه په دې توګه باندې تفاهم کوي؟ او دریمونه هم کولی شي نو چې خپل کارونه راوځي، ما په پربانډي ما چې دې نو کاکا دا پنځه مې ترپښه کېږي چې یو کړه موږ د یو ځای پیدا کړو او کی په هر میاشي دا څه دی چې موږ دmai چتوکو راځو. دmai راځه په هغه په اخلاص لپاره ونه ستاسو لپاره دا ماګر دنیا ته کوم بل ماګر راځه دا کلی مننه مریږي شي. انندوارې د نمبر د راتنه د ګرایته څوک نمبر برابر والی بیا بیا مرخص کوم. بس دا د زما مورچه د دې د دنیا په پای د کار د باقلاروه <ELLOP> باقلاروه کشم listings که بازها filtru